Народного знання Але Південно-західний відділ Зостається тимчасово Скасований і досі Ініціатори Відділу народного знання Русов і автор цих рядків Покладали на нього Великі надії Але відповідей На питання цієї програми Не прийшло І мабуть не тільки тому Що їм нікуди було прийти а ще й з тієї самої причини, з якої вони не з'явились за 40 літ, що минули вже з того часу, ні в київській старіні, ні в етнографічному обозрінні, ні в виданнях наукового товариства імені Шевченка. Єдиною відомою нам спробою відновити вивчення народного знання була видана року 1883 паном К. Щ. Спроба програми для збирання народного математичного знання. Здається, цілком незалежна від київської програми південно-західнього відділу. Але чи дала ця спроба які-небудь наслідки, нам невідомо. А проте в українського народу, як у всякого народу, що жив довгим історичним життям та мав постійні зносини з сусідніми народами – мусила була нагромадитись певна кількість як емпіричного, так і запозиченого знання. Незвичайно мала кількість відомостей про це, та особливо несистематизованість цих відомостей, примушує нас обмежитись тим, щоб не так переказувати їх тут, як здійняти знову питання про збирання матеріалів. Для означення чисел Неписемне населення України вживає примітивний спосіб, накреслюючи їх лініями чи нарізками на першому ліпшому предметі. Але коли треба мати документ, то роблять це на бирках. Сама назва вказує на східне, мабуть, походження і нагадує запастуший побут «Бири, бирки, вівці». Бирками звуть палички, що на них роблять поперечні числові нарізки, коли рахунок ведеться між двома особами, та мусить бути завше відкритий для перевірки. Таку паличку розколюють надвоє вздовж, і кожний з контрагентів дістає половину нарізок, що мусять сходитися з другою половиною. Як і записуючи числа на стіні, так і на бирках одиниці відзначають окремими лініями, десятки – довшими лініями або хрестиками, сотні – якими-небудь іншими значками, що їх легко нарізувати. Таким способом зазначають досить великі числа, що в звичайній селянській практиці рідко, правда, переходять за тисячу. Але, наприклад, на бирках чи четелях дунайських рибалок-руснаків нам доводилось бачити числа, що доходили до сотень тисяч бо ці рибалки числять рибу на ока три фунти а тому мають до діла часом з дуже великими числами арифметичних дій з такими знаками явно річ переводити не можна і всі вичислювання роблять у голові Дій з абстрактними числами нам ніколи не доводилося спостерігати, і, звичайно, всі арифметичні дії роблять з числами іменованими. При цьому, щоб легше було вичисляти, числа зовсім не завше розподіляють на одиниці, десятки, сотні і так далі. А дуже часто для цього служать певні одиниці рахунку, наприклад, ріжної вартості монети тощо. Найбільше вживані способи додавання та віднімання такі. Спершу мають до діла з 10 копійками, потім з 20, з четвертаками, півкарбованцями і так далі. Спочатку складають або віднімають цілі перечислені кількості, а потім уже дають собі раду з одиницями. Наприклад, чоловік одвіз до з біжжя перший раз 47 пудів, другий раз